А навіщо їм такі складнощі? Я не знаю. Я лише науковець, дрібна ланка. Та й в ордені я знаходжуся на середньому рівні посвяти. Але мені здається, що навіть його керівники не підозрюють, для чого насправді потрібен орден. Їх використовують на осліп. Як на мене, це багаторівнева комбінація. Лицарів Святого Храму використовують для формування членів злочинних угруповань та зомбі якихось нових силових структур. Зауважте, жодного співробітника МВС чи військовослужбовця в ордені немає. Напевно, для них створено окрему структуру. Лікар з жалем озирнувся на порожню пляшку, що лежала в кутку, і знизав плечима. Не знаю, наскільки це важливо. Важливо? Я ледве не задихнувся. Та це найважливіше з усього, що ви могли мені розповісти. Чому ж ви досі мовчали? Я хотів. Чесно кажучи, я й зараз не знаю, чи правильно вчинив, розповівши вам про це. Мабуть, ви маєте рацію. Ми в одному човні.